Just det, det, är jag som ska göra quiz idag Eller jag, jag, jag har inte gjort quizet För det är som vanligt Lasse 35 Som har Hört av sig till oss Med ett nytt kanonquiz Idag, Kim och Glenn Så vill jag att ni nämner Minst sex spelare som spelat både i Allspår och Blåvitt Det kommer ni klara ganska lätt Före är du Kim Andreas Nilsson Rätt Daniel Alexandersson Rätt men så är vi på äldre så alltså... med Teddy Lutsit måste jag ha gjort också rätt Lars Nilsson rätt Judas och till har vi någon mer i modern historia alltså som jag ja jag skulle vet. säga att vi har jag vet jag vet en jag hoppas inte du tar den ja, jag skulle jag... säga att vi typ har fem fyra till i modern historia fyra till modern historia Andreas Dugger ja Martin Eriksson. Jajamän. Ja. Kan ni ta några till? Jag tänkte på Martin Eriksson. Jag låser fast mig så mycket på Martin Eriksson nu. Så jag, jag hoppas att inte skulle ta honom. Eh. Ja, du. Vi värvade en forward från IFK Göteborg som sen blev ytter och sen blev ytterback hos oss. Ja, det har ju hänt att spelare har blivit. Eh, ja, det är en vanlig inte Daniel Mobekar menar då när jag nämner Nej, nej för han har ju inte spelat i blåvitt. Nej. Varför var det här så svårt? Det borde man ju kunna. Ja men Jonas Lundén såklart. Ja, Timmy ja, Eriksson. Just jag det. tror ni har nämnt nämnt dem, de svaren sa Lasse 35 skickar över det här faktiskt. Det är det är tre namn till kvar? Sen ni ta dem också. Alltså, jag kan säga Ena spelaren är kring eh, 99-200 där. Micke Martensson. Jajamän. Eh, det var inte han jag tänkte på, men det är en till från <laughs> 99-200 där. Om jag säger Wimbledon. Ja, Per Karlsson. Men han gjorde två matcher på va? Ja, han var ja. ju skadad hela tiden. Och sen eh, har vi även eh, en kille med varje Dahl som moderklubb. Varje Dahl som moderklubb. Jag tänker alltså bara på Johan Sjöber då Ja men det inte Jag kan bara... säga att när jag förstod att Sebastian Holmen skulle bli en bra fotbollsspelare Då var jag såg jag han i, i en ursätt match uh, Och där älskar han hette Blåvit. Och då spelade Robin Svöber ja! och spelade spelaren på topp På topp? Ja, ja, ja Jag tänker annars han borde och skiffan också Han spelar i Blåvitt, han har inte spelat i älskar Dyrestam, ah, ja nej han har inte spelat i Allsbjörn. Men kom igen nu, nu drar vi ut på tiden här. Jag vill snacka om allt som har hänt de senaste dagarna. Någon som är runt för 90-talet från Borås? Nej, mitten av 80-talet skulle jag säga. Han är född. Vi sa ju Drugge. Sa ni Drugge? Okej, okay, ja, mitt ja, del. Länge sedan. Det blir alltid så här att vi läser svaren och så... Ja. Men, men, men, så... Men, men, men Drugge kan ju inte ha spelat på topp ihop med Robin Söder i Ljuset... Nej, ja, för, nej. För Ljuset, Ljuset... Match. Jaha, -match. Jag U21-match, jag tror du menar U21-landslaget ja. Nej, och i U21 får man ju med hur gamla spelare som helst ja. ja, visar, visar sig om inte annat än nu i när vi spelar in när Älvsborg möter Malmö FF i den här U21-finalen Men ja, det var dagens quiz, snyggt jobbat jag bara Det märks att det var en jobbig upplevelse igår, för det är inte mycket järnkapacitet här på alla nu. Nej, man har tömt ur sig lite, men vi, vi får försöka podden då Ja, Intro Med det sagt, eh, gårdagens match mot JFK Göteborg, är det eh, den värsta upplevelsen, eh, ångestdramat som ni någonsin upplevt? Jag börjar med dig Nej, det skulle jag inte säga. Vad slår det då, säger du, om du har något top of mind? Ja, men jag tyckte att jag typ går borta 2006 månet liknande har vi gått liksom obesegrade i 10-15 omgångar eller någonting liksom. Ligger under med 2-0 som vänder till 2-2 sen. Det är också väldigt befriande. Ja, vad har jag Olle? Vill höra jag gillar ju Kims exempel då, men skillnaden är ju att han spelades väl, och jag vet inte ja, det kan ge sig vart på hösten han spelades, men ja, så nej, det. men jag är med i det här, Glenn. Jag tyckte det var den jobbigaste matchen jag jag har upplevt för många, många, många år Alltså om vi ska jämföra Med matcher jag kommer ihåg Så typ 2012 till exempel Då var ju ändå eh, Fram till sista omgången var, Näst sista omgången var avblåst Var i Malmö favoriter där ändå Så då Man hade kanske lite mentaltit upp Den här tiden på året eh, 2012 Men det har man ju inte nu Man visste ju igår att eh, Alltså bara vi kan ta tre poäng här Så skulle det betyda så otroligt mycket Jag Jag det jag kan inte komma ihåg att man kände Sån här ångest som man gör det här året 2012 Vi var 20... unga då också ja, Vi har 20 år då 26 då var vi, jag och Olle 14 och 13 år, det är ju svårt att komma ihåg särskilt mycket från det Men just det, jag kunde inte fatta att fotbollsspelare Kan spela matcher, jag skrev det till er igår också Alltså jag fattar inte hur de orkar Alltså på något sätt så känns det ju skönt Att vissa av spelarna är ju lite mer Legoknäktar är, men samtidigt har vi ju de här som är sådana inbitna i Johan Larsson, Sebastian Holmen och så vidare. Jag förstår inte hur de orkar spela. Nej men det är ju något när de väl är ute på planet att då är de ju påkopplade och där i stunden så att säga. Sen såg vi ju, vi har ju sett det här klippet från Discovery när Johan Larsson blir utbytt och går ner i spelargången och vankar av och fram där. Det visar sig, där visar det sig Någonstans också att han Även, även hans nerver ger sig till Denna mm. Men det är ju först när han går av planen Det är väl kanske något lugnande att stå på planen ja, Men då kan man ju inte påverka någonting längre Heller om man står utanför på det viset Lite så är det Blir det en av oss då Och, då... och jag, jag är fan uppbyggs till Men jag förstår inte på Vad är det Sebastian Holmén har som inte jag har Varför kan inte jag se så avslappnad Och Liksom eh, ha vinnarskalle. Det är jävla trist. Det är inte vattnet som påverkar där. Alltså. Nej, det är väl mer bra gener hos Sebbe skulle jag säga. Hans mamma är från norra Finland. Det är det det handlar om då. Ja, norra Finland är bra gener där. Eh, Fredrik Litte var? Väldigt många pratade om honom idag. Jag tänker vi leder in det där också. Eh, vi ska ju inte vara en sån podd som sitter och pratar om det här särskilt mycket. Men jag tänker, det här var väl lite karma efter vi inte fick straff när Obasi. Ramnade för straffområdet 2018 Och när vi inte fick straff när Lasse Nils Så ramnade 2011 tror jag det var Det är väl bara payback här nu Att inte bara är utvisad Eller vad, vad tänker du Kim? Uh, jag har ingen åsikt där egentligen och Sen tycker jag att de här domardiskussionerna Någonstans är, blir så jävla tröttsamma alltså, Alla kan ha en dålig dag Och i min värld så är det bara ett Rent och skärt jävla varpropaganda Som leder till det här Sen kan han vara dålig då går det, det, det, ja, Jag har ingen åsikt om det är blåvitt känsligare för det här med domar snack ja, Ja, ja, herregud. Ja, alltså jag har haft den här spaningen i flera år utan att så här gå ut med den på något brett perspektiv. Men alltså, jag känner ju ändå några i göteborg Och Jag ska inte nämna namn, men så här, en, en bekant kom fram till mig en gång och bara tittade på mig. Men Olle, Mohammed al -Aqim. Och jag så här, ja... Ja, men då ville han liksom ha ett svar. Jag ville ha en åsikt och jag så här... Jag vet inte. Alltså, han går till barberaren ofta. Han var lite snyggt skägg och så där. Uh, han missade att blåsa, blåsa frispark i Sköteborg uh, 2018 där. När, uh, när de skulle ha frispark men då fick de straff istället. Så det. gjorde han ett misstag. Men man, jag har ingen åsikt om fotbollsdomarna i allsvenskan så egentligen. Jag kan inte, jag kan inte göra en topp tre-ranking på vilka jag gillar bäst. Eller en topp tre-ranking på vilka jag gillar minst. Uh, men det känns som att i 2 är väldigt fasta på det där. Att det, ja, det ska klagas på domarna och det är viktigt så här, vem det är som dömer för att man ska kunna vinna. och så där. Jag, jag, jag gillar ju i Tillin som fan där. Att han, sen han kom in i och så jag släppte det där helt. För vi kan ju inte vi kan skrika på läktaren under match. Det kan vi absolut göra. Men mer kan man ju inte göra. Då får man ju se till att inte ens egna spelare gör misstag istället. Jimmy Tillin får ju en slags trovärdighet här också. Att han, även när det går emot oss, håller han ju tyst. Så att det måste ju vara skönt för honom när de här frågorna kom igår, när det kanske fick med oss också. För där ska jag väl också säga att situationen som pratas om, där är väl ju alla ena om att det är fel. Så är det. Men jo. samtidigt är ju ingen heller som diskuterar Hansen vid blåvits rätt mål Den är ju totalt bortgömmd också. Men den ska inte visa det helt nu efter att vi har vunnit. Nej, det ska vi inte göra. Men sen vill jag även så här flytta det lite att Ska man kritisera domare så måste man ju också kunna kritisera sina, vad ens egna spelare gör på planen. Och i, så här i Blåvits fall, vad sysslar Oskar Vänt vid 1-0? Och vid 2-1. Pontus Dahlberg det är ett skott väldigt, väldigt långt utifrån ändå i bra höjd för honom. Vad är han? De, de här frågorna, det, de ställs ju inte av Blåvits supportrar utan de bara fastnar i det här att domaren gjorde fel. så Ja, nej men då ligger man väl också 33 poäng efter i Fällsborg när man har fokus på det. Ja. Och med det sagt, fjärde raka vinsten borta mot Blåvitt. Mellan 2003 och 2020 så hade vi inte en enda borta vinst bort mot Blåvitt. Och helt plötsligt så radade vi upp. Det är som Johan Larsson kom hem, har vi fyra raka vinster borta. Det är väl ändå lite surrealistiskt. Kim? Ja, men det säger ju vad Johan Larsson betyder för Älvsborg. Ja, men det är klart det. Alltså, allra allra helst som det har varit en sån riktig eh, eh, bortamark som inte annat. Nu känner man nästan lite, alltså jag är inte lika nervös nu och åker till Göteborg de senaste gångerna när vi har haft, jag ska inte säga flyt, men vi har vunnit. Mm. Yes, eh, vi måste ju också gå in lite på spelet. Eh, det Jag känner att det här är ju en av de sämre matcherna på länge. Blåbit spelar ju faktiskt mycket bättre än vad vi gör, men vi har den här spetsen som gör att vi kan avgöra matchen. Eh, för nu så är vi i den här stunden Det är match för match Vi tar poängen Men är man ändå inte lite orolig Att vi inte klarar förra spelet bättre Jag vet att Olle tycker att jag pratar för mycket bollinna Men lite orolig ska man väl ändå vara Jesp Nej men jag tycker inte man ska vara det för det alltså, Allt handlar om nu att det bara Det är bröta och kriga och jobba Så mycket bara man bara, bara kan Och få in den här jävla bollen i mål Och så stänga till bakåt och det är vi uppenbarligen bäst på i allsvenskan. Jag skiter helt att inte vi kan slå en femmeterspassning på Gamla Ulleve eller sådana här saker. Sen, ja, ja det, det är väl lite tråkigt. Man, det är klart att man vill se lite tiki-taka och sådär och lite bollinnehav. Men äh, det är vi vinner. Men, men det är just den grejen om de här sakerna hade stutsat ut. Det är det som är att vi har haft, vi har haft en del stolp in hade vi haft lite stolp ut och så hade det legat åtta då hade det ju varit tyngre att ha det här spelet för, för nu fine alltså nu är det match för match vi ska ta poängen vi ska vinna allsvenskan men jag, jag är väl kanske lite påverkad av det andra känns som har varit ute nu och pratat om det här dels i eh, han var med under Kattenglassen och pratade om det och han var med i Sportbladet nu. Att det Hälsborg måste börja jobba med är att bli mer bollförande. Han tar upp matchen mot Djurgården i somras där han tycker att man kunde blanda mer att vara bollförande men också ha kontringsspelet. Men vi ska ju inte döda den här attackfotbollen. Det är inte det jag menar. Men att kunna göra något mer och inte hamna i det här baktunga läget där det blir just Liksom. mår ju dåligt men, men, i, men i det läget vi är idag Så är det en diskussion för nästa år Snarare än att det är en diskussion för de två kommande matcherna För alltså det, Du måste ju utveckla det år för år Hela tiden, alltså annars kommer du Stagnera Jag är med Kim här, sen tror jag Anders Svensson Bara är lite rädd över att vi ska måla över hans väggmålning med Per Frick Arena <laughs> Ja det, det var en take <laughs> Men ja men då går vi från en då till en annan, tänker jag. Vi lämnar den diskussionen där. Här. Och då går vi från Svensson till Per Frick. Vi fick in en fråga, vi kan tjuvstarta lite där med Johan Polismigeri, en av våra som alltid lyssnar. Han frågar om Twisted Sisters trummis alltid står redo på läktaren, för det är fort på Ramsa nu när Per Frick är mål. Så första frågan är, tror ni att Twisted Sisters trummis står på läktaren? Och andra, Per Frick, vad ska vi säga om honom? Vi börjar modla. Jag tror det. Ja, Tosysys Trummi står på läktaren. Och så fort man ser att Per är mål så är det bara att dunka igång den där. För alla vet vad som kommer att skall. Där, ja, där är vi snabba. Vinnande i... koncept. Ja, vad var andra frågan, du? Ja, Per -Frik. Bara generellt. Men det är väl ändå ganska fantastiskt. Han är ju han är inte... Han räcker ju inte in mål så att säga men att han ändå liksom åtta mål mot Blåvitt under sin karriär. Älskar. Det är ganska fascinerande ändå. Bra statistik du kommer med där. Jag såg den precis. Ja. Där, där har ju BB Jocke blåvitt han hade ju ett spel inför säsongen. Att Frick, han gör bara två mål det här året och båda är mot han fick ganska Det är ett ganska bra spel ska jag säga. Nu blir det inte så. För det var väl tredje målet igår eller hur, Räder Kim? Det vet jag faktiskt inte. Tyvärr. Det det ja, han, han, han gjorde ju mål mot Sirius hemma när han gick in den här hörnan. Eh, sen tror jag väl han har gjort något mer. Det känns som att vi har sjunkit den där ramsan väldigt, väldigt mycket i alla fall. Så jag tänker att han har gjort fler mål. Men det kanske jag är jag tror att han har det. gjort min tre men det, jag har absolut Nej. inga. Nu kan, nu kan det ju räcka med att han bara mm. gör en tackling eller blir inbytt eller blir utbytt eller så där för att vi ska igång, dra igång den här ramsan. Den är ju rolig att sjunga. Så. Ja, Målet där, ett av målet. Jag tänker att vi ska ta det lite också. Simon Hedlund. Det, är ju, det måste vi ändå säga att andra gången i år vi får valuta för pengarna när det gäller Simon Hedlund. BP är borta. Där var Kim inne på att det kunde vara en vändning för Simon. Men också här en avgörande insats. En av få den insatser som vi också tar vara på när Hedlund driver upp bollen och ger läget till friktigt ja, alltså jag, har, jag har fått lite frågor om det. Folk har undrat att Ska vi verkligen starta mer med Simon Hedler nu? Har han inte fått tillräckligt med chanser? Men jag tycker att fan, så länge vi vinner matcher med honom på plan så, ja, så ska vi nog köra på där. Och jag tycker att visar han, han ju en inställning och en mognad som kan, han kanske inte hade när han lämnade Älvs på det här 2016. Och arbetskapacitet. Alltså, återigen, jag kommer att säga att jag inte kan fotboll Känner jag ibland Men Så alltså, jag tycker inte det finns någon att inte spela med Simon Hedlund just nu. Jag tycker... Nej, men det gör det inte. Och vet, nåliggörande är ju jättebra där. liksom Stark i kroppen håller ifrån den här gamla, gamla oskarvänt och får in en perfekt passning till frick. Så det är, nej, men det, jag tycker det, det är kul att, vi, att han bidrar, Simon Hedlund, sen. Sen kan jag ju känna att det gäller ju egentligen alla sommarvärvningar och sådär att man ska inte förvänta sig att de ska göra underverk på hösten utan de, de är ju ofta nyförvärr inför kommande säsong också. Och är det inte lite så nu med den besättningen vi har att det är mer intressant att slänga in Alexander Bernersson som är joker i slutet av matchen Simon Hedlund? Och då går vi över på det för det var nästa sak tänkte jag tänkte att vi skulle prata om guldjåken Bernersson. Det är ett bra byte att kunna göra, det får man ändå säga. Ja, oja. Oh alltså han är ju, där, där håller jag ju med Anders Svensson för en gångs att det här att eh, han fick ju en fråga Anders Svensson om vem som avgör då hade han svarat Alexander Bernardsson för han, sa, han har högst nivå i Älvsborg och ja, jag kan nog hålla med liksom att eh, visst, Manuel Boateng, de här fem första metrarna när han ska transportera boll det är ju, det är ju grymt att se men Bernardsson när han när han liksom ska försöka ta bollen av en försvarare och ska tråkla sig fram sådär. Det är ju... Ja, då är han ju på nivå över alla andra känns det som. Det är ju ja, men det är grymt kul att se. Och han har ju en bussa. Han har en riktig slägga alltså. Han satt gött där i bortre. Men är det inte så att i det här läget blåvits försvarspel är väl ruskigt dåligt? Alltså man tänker att Bernhard som får bollen själv där i central position. Sen är det som att han... Lalla lite med bollen och så inser att alltså, det händer ingenting. Det är ingen som går på med det, är ingen som gör någonting. Och så drar han ett skott där Dalberg, alltså. Men jag tror inte det. det, det jag tror det, det kan nog handla lite också om att försvarare blir lite skraja när Bernard som kommer rättvänd För de vet om nu att Peter har bollen bredvid mig så kommer inte jag ha en chans att vara först på den. Då var det bättre att falla med backlinjen och det gjorde de ju nu. och Då, ja, men då blir det ju en liten lucka att skjuta på istället. Sen. Eh, Sen vet jag inte, alltså Boateng försöker slå en genomskärare till Berra. Eh, och ja, där hade ju kunnat, där hade ju, jag tror det är Tromsen eller någon, någon av alla de där eh, trötta värmningarna i blåbitt de gör hela tiden. Någon av dem är det som försöker få bort bollen men lyckas inte. Och ja, det straffade sig. Ja, och alla kan ju inte ha Hakon Valdemar som i mål. Eh. Bäst älsborgare får vi väl ändå säga. Och han är inte bäst för att... Vi har ju sagt det så många gånger. Han är inte bäst för att han gör reflektsrädningar på mållinjen. Han är ju bäst för att han... Det är ingen som kan göra något i straffområdet. Han äger det straffområdet. Det krävs att en blåvitspelare tar med hans för att den ska kunna bli mål för dem. Och ja, vad säger ni? Var han bäst igår? Ja... Alltså jag hade väldigt svårt att säga vem som var bäst för det är en sån jäkla krigarinsats av alla. Jag hyllade ju, alltså jag tycker Hult var bra, Sebbe var bra. Alltså, Boa Teng tycker jag bra. gjorde. Boateng var egentligen den enda som kunde suga fast bollen lite där på mitten. För vi, vi förlorade ju för mycket boll på mitten. Vi vann inga andra bollar. Men Teng var ändå den som, kunde, som gjorde bäst jobb av dem tycker jag. Och, alltså jag tycker även Buhari visst. Det är en värdelös första touch han har, både där i samband med det där, den här, eh, kortsituationen där då, men även vid Avspark, när vi spelar bakbollen till Buhari och så ska han, han döna upp den. Men första touchen är för dålig så han slår iväg, han i panik på Avspark. Eh, men eh, nej, nu har jag ju hyllat hela laget här. Men det är klart att ha kom Walli det är ju, jag vet, jag tror det var Isak Idén som tittar att det är den bästa målaktén vi har haft i Elspore. Ja, jag håller med, jag håller med. Det är Isak har ju också skickat en fråga till oss. Är Håkan Wallemarsson den bästa målvakten i Allsvenskan sedan Isaksen slog igenom? Och jag har fundera lite på <laughs> den efter han skrev det. Robin Olsen ska väl ändå nämnas, för han är ändå blivit landslagsmålvakt också. Sen har vi Johan Viland, då vi jämfört själva med under året. Där vi framförallt Kim varit tydlig med att han tycker att Håkan är bättre än Johan Viland. Står du fast vid det, Kim? Ja, sen gjorde Johan Wieland en jävligt bra säsong 2008. Mm. Men eh, sen, det är ju inte så många målvakter som blir särskilt bra Så är det ju också Och utländska målvakter kan inte komma på någon faktiskt Nej, alltså jag tänker väl senare Och kanske typ Isak som var väldigt bra med sin säsong där, Men det är ju liksom ingen komplett målvakt Han går inte ut och äger straffområdet så som Hakon är Utan det är mer att han kunde göra spektakulära räddningar på linjen Peter då kanske Det där vi har konkurrens <laughs> ja, han hade ju pundus, han kunde styra en backlinje i alla fall, <laughs> Peter Vasto Innan vi får arga med, det där var ett skämt vill jag bara säga <laughs> ja, ja, men det är bra, det är bra. Peter Vasto hade ju några för många kilo på kroppen också känna. Mattias Asper, ska han nämnas Ja, den är jävla... Jävla, ja, mm. jävla mjukisbyxan alltså, usch Men är det inte det som är grejen då, att allsvenskan har historiskt sett varit en dålig målvaktsliga? Det är, inte lätt, det, det är inte lätt att slå igenom som målvakt Så är det också Och det vet vi att det är svårt att kunna sälja vidare målvakt sen. Men om vi ser alltså Robin Olsen, han har ju inte haft jättekonkurrens Det, är ju inte, det känns ju inte som att någon kommer underifrån För ja, att heller Victor Johansson i Rotterdam Men ja, Rami Chaban har ju väldigt bra När han slår igenom i Djurgården också Jo men det han, var ju Anders också bra ändå någon ett kvitto på någonting får man säga Och, och det, det bevisar ju Isaks testa lite för att han var ju ändå två år bakom Isaksson. Mm. Ja ja ja. Nej jag vet inte Dicklast Bengt Andersson. Nej. Nej, man, man, man, jag, vi får ju aldrig det glömma det Anders Borg. Anders Borg säger jag det är ju ändå det är har ju ja, ändå ner karriären så att sen startar den igen i på all Allsvenskan. Ja, det, det är inte många som varvar ner i Maridal för att sen Kommer tillbaka till allsvenskan, det är det inte. Nej, men det vi, vi kan väl ena som det, att Hakon är ju i alla fall topp fem under 00-talet säger jag. Men sen kanske det blir intressant när han går utomlands och ser vad han kan bli där också. Ja, det, det sätter ju en prägel sen på hur man ska bedöma de här. Det var säkert många som tyckte att Isak Pettersson i, i ja, vad kan man säga, Halmstad eller Norrköping. Norrköping får man säga, på bra ja, också. På men, ja. Yes. Det känns som många, i alla fall av de svenska målvakterna som går utomlands som har haft väldigt svårt att få speltid, åtminstone i sina första klubbar menar, Robin Olesen gick till Grekland innan han väl gick till Köpenhamn och fick kvart ja, Det krävs självförtroende av en klubb ut i Europa att värva en tilltänkt första målvakt från Allsvenskan Så det, det kan vi väl enas som. Och då alltså, hamnar man på bänken och inte tar sin chans när man väl får den Ja, ah, det är klart, då blir det tufft men dan han hakom och särskilt när det nu det blir så. Då, då får vi hoppas att det blir någon, någon kanonklubb med förhoppningsvis en skadedrabbad 35 åring mellan stolparna som första förstår. En sak jag tänkt lite på det är ju det här snacket alltid om betydelse av den här matchen. Och det är uppenbart att det här är ju den match som betyder mest för oss. Sen har vi ju alltid det här att blåvitsupporterna alltid vill hävda att den här matchen inte betyder någonting. Nu kommer jag ta upp två saker som säkert ni kommer att vara men vi i år så har ju blåvitsupporterna attackerat oss i Nyköping för de ska snoba under banderoller från oss. De har attackerat oss en söndag morgon klockan åtta på morgonen när vi ska hoppa på bussen till BP. Eh, de har ett de fyller sin arena När de möter oss De har sitt bästa ti för förra året När de möter oss Det är väldigt viktigt för support att hela tiden Peka på att den här matchen inte betyder någonting Men den här gången måste man väl ändå säga Att blåvidsupporterna De brydde sig rätt mycket om den här matchen Och det hade inte varit den här stämningen heller Kring den här gnällheten, fokus på domar Utan att matchen betyder någonting Börja med Kim Ja men det säger väl en del om ti För de hade också för den delen tänker jag Jättefint Tifon ska också säga. Jag är för det. Men att man ju större Tifon till, till matcher så säger jag tänker jag. Mm. Ja, jo, men, ja, men så är det ju verkligen. Och eh, sen, sen är det väl lite som många Blåvittar också inne på att eh, rasar ju rätt igenom här. Kommer antalet och ur superrättan och guys har varit borta i väldigt, väldigt många år. Hecken bryr sig ingen om. Det är ju Stockholmslagen och Malmö som. Eh, de brukar tagga till till, men de, de hatar ju att vi är så här bra. Som jag sa innan, 33 poäng före blåvitt i tabellen. Det är ju, det, det är något. Det är klart Nej, jag, att fan de hatar oss. Jag tänkte också på det, alltså blåvitt supportrar i, kanske inte i Kims ålder, men jag ska säga att blåvitt supportrar som är, som är i Olle. Där har ju vi upplevt mer framgång än vad de blåvitt supportrarna är. Alltså, ja, ett... även yngre. Vi är ganska gamla nu, Glenn, men det är ju... Får jag bara... nu, Nu kändes det som att jag var jättegammal där. Alltså, det skiljer Nej, bara men det, alltså... att bara på Jo, men de hade ju ändå. Det är ju det här att de vann ju mycket på 90-talet. Där, där, din ålder är ändå så att du skulle kunna ta del av det. det när man, man börjar följa lag, helt klart, ja. Jag var ändå två, tre år när det hände. Och om vi säger supporters födda 92-93, där har Älvsborg där upplevt mer framgång. Vi är mer framgångsrika. Det alltså, med den självbilden de har också det har ju blivit det här med jag tänkte det väldigt mycket förr när de alltid hade de här mästa, mästarna souvenirerna, det var ju alltid halsduka med det alltså de byggde hela sin identitet kring att de hade vunnit allsvenskan flest gånger och nu springer de där identitetslösa med sportförledning som ett haveri eh, alltså det enda de anknyter till är att det är att göteborgare typ alltså det, det är ju så identitetslösa det är helt sjukt Ja, alltså de sitter ju i skiten och jag har svårt att se dem ta sig ur den skiten. Alltså visst, nu har de ju rätt många. Jag tycker sant och är bra och är en jättebra värmning. Alltså det finns ett gäng bra spelare och det visade sig ju faktiskt även igår att de kan trilla lite boll. Så absolut, nästa år kan de säkert... Ja, de kan säkert hamna i mitten av allsvenskan. Det är stora ord jag vet, jag överdriver här nu, men vi ska inte... Ja. Nej, nej, precis. Vi skulle, inte, vi skulle inte sitta på en höghäst och så sitter man här och ångrar sig nästa år Så är det ju också Men ja, det, det bästa grej i år är väl att de har kommit på en ramsa kring deras tekniska direktör Som är en BP och Bayern-profil det, det, det kan ju inte vara lätt för dem ja, Det är gött av Älvsborg Man är ju glad att man inte blir blåvitare. Alltså. Ja, det är kul att vara kul och Samtidigt är inte hela haveriet någonstans ett tech på att den här pressen Storstadsklubbar har runt omkring Alltså Det är ju att jämföra 2018 nu valde att Låta Jimmy Tillin löpa linan ut Och jämfört med Poja Som vi lämna. Alltså jag hade halv... redan då att de skulle behålla Poja och det hävdar jag fortfarande Men det är ja, ju verkligen ARK ja, är ja, lite någonstans i samma Situation var fjärde år Den matchen 2019 När de vann med 3-0 där var ju verkligen, alla pratade om att LSP gick åt fel håll för vi lånade in en massa spelare och de hade framtiden ljus de hade nygren och det var massvis underpaka, han hade inte en korsband den perioden och, och så vidare men därifrån, den matchen, så har ju allting gått helt tvärtom riktningar. Vi har bara blivit bättre och bättre medan de har bara blivit sämre och sämre. Och det har sparkat sportchefer fram och tillbaka och det bytt klubbdirektör ja, det var väl ingång bara kanske, men det, ja jag blir alltid fascinerad över typ AIK, Hammarby och Blåveten och sådana här klubbar. Alltså hur många människor behövs det för att driva en fotbollsklubb? Vi har ju Stefan Andreasson. Och så har vi Jimmy Tillin, manager. De, ni vet, de ska ha scoutansvarig. Revärmningsrekryterare. Ungdomsutvecklar, scoutingsansvarig. Sportchef, biträdande sportchef. Ordförande, vd. Det är ju för fan en... Blåveten ska framförallt ha en kock. en kock. Viktigt på kamratgården ska man ha det. är klart man ska ha en kock. Tycker att du förringar många på vårdkansli också? Eller, eller, eller ja, jag för all del. Det är ju mm. klart att det är massa som gör ett jättejobb. Som jobbar tillsammans med Jimmy och Stefan. Men alltså, utåt sett så är det ju två personer som leder och driver på vår den sportsliga utvecklingen vi har. Och det så är det ju inte riktigt i de andra klubbarna. De famlar ju i blindo. Så, nu har vi tre generaliserat och haft härliga åsikter om blåvitt. Ska vi gå vidare eller ska vi, har vi någonting kvar om matchen? Ja, men vi måste snacka mer Älvsborg, känner jag. Ja, vad, vad vill du prata om? Ja, Jag vill prata lite om känslor. Ja. Det var en övergång. <laughs> ja, det är lite. Nej, men jag har ju verkligen mått piss. Jag mådde verkligen piss inför den här matchen. Folk sa till mig att jag var vit i ansiktet på jobbet. Och då trodde folk att det var mycket att göra på jobbet. Men nej, nej. Det är guldstrid, förklarar jag. Hur det ni? Du såg rätt blek ut när du satt i på bussen, ska tilläggas också, för den delen vi åkte igår. Det var en stressig arbetsdag, det var det. Mm. Men, Lite så... småirriterad var du också. Ja, det var, det var jag kanske. Ja. Ja. Ja, men nej, det var... Jag, jag vet inte om jag blir äldre och visare. eller jag vet inte, jag, jag har varit rätt lugn i alla fall. Sen, alltså hela den här guldstriden någonstans påverkar ju såklart, men eh, överlag har jag känt mig ganska lugn. Jag har ju lite annat att göra om dagen också så att, eh. ja, Jag är inte lugn så att jag, jag förstår vad Olle menar Men sen så, mm. så tycker jag Nej, att det jag är jag menar. Ja, När matchen kommer så, så tycker jag att Det, det är då det är som lugnast När man är på väg till match eller är på match Det är då det nästan är som lugnast mm. Men en av mina bästa kompisar Han ställde ju sig på tilläggstiden igår Så gjorde han nästan lite som Johan Larsson han, han vände sig med ryggen mot planen Och började titta rätt in i min bröstkorg istället Det tyckte han var bra så det, det var ju extremt jobbig tilläggstid. Ja, var långt. Ja, jag trodde aldrig den skulle ta slut alltså. Men den här lättnaden, det är ju därför man är fotbollsupporter. För att känna den här lättnaden. Det är det det handlar om. Bygga, bygga upp ångest. Bygga, bygga, bygga, bygga. Och sen den här lättnaden. Rinner aven som vatten på en gås. En gång var sjunde år var man bra. Och ibland var man riktigt, verkligen bra. Och där är vi kanske just nu då. Det var ju ja. fantastiska måljubel igår om inte annat. Ja, ja gud. Gud, ja Åh vad roligt vi hade <laughs> ja. Jag tar oss vidare till våra lyssningsspel. spel Den här veckan Så är det ju väldigt många som skickat in Vi har behövt solla och med det sagt Det jag har valt utifrån Det är ju faktiskt de som har skickat in tidigast Det blir ju liksom som en kö av Reaktioner som vi får solla från Så jag börjar här då med Daniel Olmen som har skickat in till oss Det är ju en av dem. Ungefär 500 håller med som lyssnar på den här podden Han vill ju ha ett hån då Som är riktat mot mig Han hyllar vår podd, det är ju glädjande Det är många som gör till oss Men han vill ju håna mig för att, han tro att jag trodde att Ghana är klara för VM26 Det är ju tre år bort, jag fattar att det kan vara roligt <laughs> eh, Och sen så vill han också håna mig för att Jag tänkte på Fredrik som är ett vanligt namn från 17-åringar ja, Jag är inte så down with the kids Det får jag väl ändå säga Jag har Men så... ett, an ett annat fel där från det senaste poddavsnittet Jag tänkte att det... du skulle ta det Med Chris ja, precis. Vi skulle nämnas Ganas förvunskapten Chris Newton och vi, du och jag Glenn, vi menar ju på med säkerhet att han hade varit i Fulham och West Bromwich. Men det, det, var hade, det, ja, det var ju fel. Han har varit i Newcastle och Birmingham och lite annat. Ja, nu, kanske okay. jag blandar, nu kanske jag har fel igen, jag kanske blandar ihop det. Vi hade i alla fall fel på var Chris Newton har varit manager. Ja, han hade varit i Arsenal och Manchester City, va? eller hur var det? Ja. <laughs> ja, vi, ja, det var han har inte varit helst på i alla fall. Han är i alla fall förbundskapten för Ghana och vi hoppas att han ska ta ut lite tre gananer till VM 2026 som har spelat i Älvsborg. Ja. Isak Eden, han fliter på att skicka in frågor till oss. Han ställer frågan, borde Sebby vila mot Degerfors som Malmö vinner mot häcken? Att han har ju det gula kortet eh, som gör att han kan bli mot Malmö. Eh, och då vill jag hävda att alltså, våran startdel är uttagen innan Malmö-matchen är klar. Så att är, den frågan går inte riktigt att ställa. Och då, då var Isak lite frågande till mig, Olle, om det är så. Och då kollar jag upp tävlingsbestämmelserna. Och det är ju så att startelva ska lämnas till domare 45 min minuter innan matchstart. Och sen ska man ändra det så är det särskilda skäl som krävs. Alltså skada. Man kan inte fejka skada då? Eh, det skulle det vi ju det... Ja. Men eh, det känns som att om man har den tankekraften att tänka på det på söndag. Då är det nog lite fel hokus va? Ja, det ska vi inte tänka på alls. Alltså, det är klart att några spelare ligger pyrt till för en avstängning mot Malmö. Men vi ska ställa absolut bästa laget på benen mot Egefors. Det är inga konstigheter. Nej. Håller med. Bra, vi går vidare till Tessan Lago som skrev Underbara saker kommer att hända oss Alltså låten vi spelade till förra avsnittet Den borde avsluta alla poddar Och vi fick också det från Sissi Kalen känd från Tutto-svenskan Hörde också av sig att hon grät när hon hörde låten Sissi ehm, tror för övrigt att det kommer att ta 69 poäng Och slå poängrekord ehm, Ska vi spela underbara saker kommer att hända oss Alla avsnitt Till underbara saker har hänt oss tänker jag Då kan vi byta låt <laughs> Det är en bra låt Ja, ja det, det är det, ja, men det kan vi göra Fram tills eh, jag, vill inte ge, jag vill inte lägga ordet i min mun Men fram, till, fram tills Saker och ting löser sig för oss På ja. den dagen ja. Ja. Ja. Lukas Sundmark Hört av sig här Att vi borde göra poddintervjuer med supportrar kring bortamatcher Exempelvis skulle vi göra intervjuer vid MFF-matchen Kim jag vill höra din take på det Vad känner du? Ja, men Jag har ju sånt fokus på andra saker då. Olle jag ju Sitta och bråka med er i ett baksäte jag tror annars att Kim faktiskt är bästa intervjuaren av oss alla för att han har en otroligt nätverk av vänner på Hälsvårdssläktaren. Det är en väldigt fin människa Kim och det är en väldigt social människa Kim framförallt efter två och tre innanför västen. Ja. Så ska vi göra intervjuer så får du göra dem Kim. Men äh, det, det är lite tidigt för oss än. Vi är fortfarande lite gröna i den här poddgrejen. Och, och det, är, det är väl just det som är grejen att vi hade ju varit bäst efter två och tre öl då, för att göra den typen av intervjuer. Och efter två och så borde man nog inte göra den intervjuerna. Det blir lite moment 22 över det, va? Och... ja Vi tar med oss idén Och så får vi tänka på det Jag fick en fråga på min Jobbteamsveckan, en kollega som Jobbar på samma kontor Anna Wernersson, hon skriver här Vi har ju testat ny inmars den denna säsong Vad tycker man om resultatet kring den Och sen skickar hon också mig. i nästan alla Frågelådor Ellsberg har gjort du menar De här frågelådorna på, på Youtube med spelarna Så nämner spelarna alltid Adam Englunds Här är alla alldeles ensam och så lite över vi tänker kring det Och borde vi inte kanske ha Här är, här är du alldeles ensam Börja med det, det Kim Ja men vi kan väl bara börja. Jag tycker att Adam Englund är bra Vill jag bara tillägga Och att det är en bra låt Men sen Jag, jag är inte för det här alltså, Det är ingen hjärtefråga med min invarslåten Heller såklart Men jag tycker vi kan inte hålla på att byta hela tiden Lite mer där jag hamnar Och jag tycker Jag tycker väldigt mycket om När vi har nu med Helsingborg. Ja jag håller med Kim Där Jag gillar också Adam Englund Som för övrigt är en trogen Lyssnare till podden men Det är väl också det här, här är du all Den går ju lite i samma stil som alla andra Inmars gör och jag tycker vi bryter lite ny mark här när vi kör En, en ös i punktlåt Eller vad vi nu kan kalla det Så Men som sagt det, det är ingen hjärtefråga för mig heller Jag tycker det, det har blivit lite för stor fråga ehm, Fokuset ska ju framförallt Vara att vi på Läktan ger bästa Möjliga stöd vid Inmars Då, då blir jag nöjd Och, och jag får för med någonstans att kanske inte alla matcher många, eller flera, flera gånger under året i alla fall under säsongen så har vi faktiskt fått igång ganska bra läktarsång efter att den är färdigspel eller låten är färdigspelad då har haft den ett par minuter in i halvleken. Jag tycker det är också en viktig poäng med det vet jag inte om vi hade haft borde med Englund. Nej, nej. Jag, jag känner mig jävlig i frågan för det var ju jag hörde jag inte Adam en gång i tiden så att han gjorde sin låt Och det jag vill lyfta här det är ju Alltså jag tycker ju om den låten väldigt mycket och det är väl det här att Adam har ju varit väldigt prestigelös kring den här frågan med Inmars för att det är många som pratar om det här med att den borde vara Inmars låt och jag har själv pratat med Adam om det och hade, alltså det, det rör honom inte. Han är glad av att han har gjort en äldspars och det är också väldigt roligt att det går bra för Adam nu med hans musikkarriär. Däremot det jag tycker vi borde prata mer om det är ju så jämt det det mycket fokus på just Inmars. Vi har ju en hel arenaupplevelse. Vi borde spela fler Älvsbörslåtar. Jag vet att elspör har jobbat med någonting som heter Älvsbörskvarten. Alltså precis innan matchstart där man kan jobba mer med Älvsbörsmusik. Men jag känner väl inte riktigt att det finns supporterinflytande i just det för att det ska bli bra. Om vi tar till exempel att man, den här som fire grejen den har ju Älvsbör verkligen tryckt in. Men den kommer ju inte från supporterled så den byter ju inte. Samtidigt som att vi har den här Gigi augustine -låten som vi kör när vi leder som har varit en succé på Älvsbörsläktaren. Spelas... Alltså det, det finns inte sådana saker att det känns som att man kanske inte har fötten eller örat mot marken på kasliet eller på den som styr musiken mot supporterna. Och vi, vi borde kanske ha 15 låtar som vi spelar. Men för Jag tycker att Norrköping, jag vet inte om de har det fortfarande men de spelar bara Norrköpingsbaserad musik, nu det är inte bara alltså just om, om själva laget hela tiden, men det är väl bara artister som härstammar från Norrköping man spelar på arenan under matchdag mm. Grym musikstad Norrköping också, där mm. har vi ju något att bita i Borås, men jag tycker någonstans vi kan landa i att generellt sett, det är positivt med ny allspårsmusik jag slog att det släpptes någon ny låt idag det är ju skitbra, härligt att folk ser på, och sen, ja, inmatch eller inte det, ja, det, det, blir det, det det var lite som du sa Daglund, att vi ska ge stöd innan match i 90 minuter och även efter match uh, Jag tycker inte inmatchlåten är så viktigt Heliga Älvsborg Hel Hel Hel Hel Hel Hel Hel Hel är alltid, det är ju perfekt Det är ju som teaterklockan jättebra. Mm. jättebra, jättebra men, men jag, jag, jag, tror, jag tror ändå på att vara konsekvent med en och samma inmatchlåten att hålla på att byta mm. Amen Yes, Sanna Sundberg på GP ödde av också förra veckan att vi borde lyssna på senaste avsnittet så de hade beröm. Det gjorde vi. Vi är väldigt glada när vi får beröm även där. Det ändå... var ja, du som gjorde det. Jag och Kim har inte lyssnat på det. Ja, ja, jag, jag har faktiskt gjort det. Eh, har du det jag, ja, jag, jag lyssnade när jag åkte i bil. Jag körde väl iväg min hund någonstans såklart. Eh, men jag kom aldrig till den delen så jag lyssnade klart till den delen idag. För en halvtimme sedan innan vi började spela in. Vad tycker du då? Blev du glad eller...? Ja, ett omnämnande. Det är väl ändå en ganska stor podd som de har också, får man väl säga. Alltså, ja, men det är väl jättesmickrande. Ja, jag, tycker, ja, alltså, ja, jag blir lika glad för berömmet på liksom, När man står och köjar till Värnamo in där liksom, när folk kommer fram och, och hyllar våran podd. Det, ja, det är smickrande. Ja, vi, är, vi blir jätteglada över alla som berömmer oss. Det, det är kul. Det ger oss motivation att fortsätta. Ja, Robert, glad att jag var het så jag ändrat min Twitter-bio också, får jag säga det. Robert Hylskog, sista frågan idag. Vad hände när säsongen är över? Hur gör ni med podden? Vi har börjat prata om det, men inte mer än så. Att vi har fått blodat efter det här året, det får vi väl ändå enas om. Men hur det blir under vinter och hur det blir med nästa säsong, det får vi nog landa i efter att matcherna är spelade denna säsongen. Eller hur? Ja, poddavsnitt, poddavsnitt kommer att släppas lite då och då efter säsongen. Jag är ju... Jag är ju väldigt lagd av de här VM-krönikerna och sportkrönikerna och som SVT gjorde back in the days. Så jag, jag är ju gärna lite årskröniker och sådär. Så, där. så det, det kommer ju bli några avsnitt av den typen summerande avsnitt över säsongen och över liten avsnitt där vi pratar framtid och sådär. Så några avsnitt kommer absolut släppas under vintern. Sen hur ofta är det, eller sådär det kan vi inte svara på men vi, vi, kommer, inte, vi kommer inte lägga av nu. Och sen om vi fortsätter så har vi en ambition att förbättra tekniken. För det är någonting vi verkligen vill. Men det kostar fråga, är det för oss. Ja. Yes. Vill man skicka in frågor så är det vår Facebook-sida nummer 8.se Vi finns allihopa på Twitter. och man kan skriva på avsnitten på Spotify så försöker vi läsa upp det vi får in här. Egefart på söndag. Första frågan. Hur ska vi hantera häcken Malmö som spelas innan? Vad tänker ni där, Olle? Oh, vad jobbigt, nu får jag ångest Bl kan, vi blunda för er, inte, kan vi inte prata lite mer om blåvit matchen här nu? Mm. <här> <här> nej. Nej. Nej. nej, nej, nej, nej, nej Jag vet inte, man får väl Det snackas ju om att eventuellt lösa någon typ av bildskärm på Gula torget Jag vet inte om det kommer bli så Men det hade ju varit trevligt att se matchen tillsammans där på Gula torget Pågår diskussioner kan vi väl hinta om Ja, men ja, att hantera, jag hantera. Vi, vi ska ut och köra över Degerfors oavsett hur fan det går i häcken Malmö. Jag, jag tänker att det bara finns ett läge här nu och det är ju att vi alla ska förutsätta att det avgörs i sista omgången mot Malmö. Och allt ja, annat, precis. Det, det, allt det annat är att det nästan bor... att gå in med den inställningen. Och för... så kan vi, gör, gör vi 2-3-0 på Degerfors så kan vi plocka av Sebbo och Jeppe Ockels och de här som eh, riskerar avstängning. Det är väl egentligen mm. den ingången man ska ha. Ja, för jag tycker det har blivit lite väl mycket fokus på att nu kommer vi vinna det på söndag. Alltså att, eh, det är nästan så att folk planerar ut efter det. Och det kan jag tro är farligt. För det är en av dem. Jag vill ändå slänga in det, ja, men det var lätt att vara igår också. Ja, du stod och skrek där att nu är det klart och grejer uh. nej, det är, nej, nu är det klart skrek jag inte men, uh. nej, du, nej, du, sa, man, du... du sa att det syns 19 i mitt cirkeln så tänkte ja, jag sen när jag kom nej, hem det var, det var ju fel med hela <laughs> halvtimme ja. Jag hörde flera som sa det här uh, ordet på S som inte jag vågar lägga i min mun just nu Men uh, nej, det, det gillar jag inte alls, jag sa till den på skarpen Jag är inte lika kväxig idag En match i taget Ja, nej, Jag tror att vi alla ska förutsätta att det i sista omgången. Eh, en sak jag tänkte på efter matchen igår som vi inte behövde tänka på på söndag det är att målskillnaden är helt oväsentligt just nu. Vi eh, kan ju inte hamna på samma poäng som Malmö. Eller jo, det kan vi ju om... Nej, det kan vi ju inte. Om de vinner mot tecken och vi kryssar mot Egefors. Då blir det så. Ja. Men då har ju de andra sina bättre målskillnader än oss. Och då kan ju... alltså, då, då då kan vi inte göra mål om man säger så. Att alltså, om vi leder med 2-0 så behöver vi inte göra fyra mål. För det spelar ingen roll då. Det är svårt att kryssa med 6-6. Ja, men jag, jag slår gärna först med stora siffror om vi kan. Det är väl bäst att alltid göra så. Ja. Och, och vad tror ni? Var det, var det, var det, det var väl bra att Jalal drog på sig ett gult kort igår ändå. För man har väl hellre honom mot, som Jåker mot Malmön mot eh, Degen. Och sen är Det är du och eh, Jalal. Ja, och men så Beidou är... också. Ja. Men jag är nog med dig på Galal Alltså om det är någon match som han ska spela Så är det nog faktiskt mot eh, Mot Malmö, det tror jag också Och i Beidou har vi ju bra ersättare I Kassem Framförallt som har spelat mycket i hans roll Men sen kan jag även se att så är det Ja, Hedlund kanske vi kan slänga in där Sven Gudjonsson Vill väl ingen Helsingborgare egentligen Se på den positionen, men man vet aldrig Så det finns ju flera Gigi Thomasen har ju gjort Några inhopp här nu och Ser ut att vara redo för mer speltid Så det, ja, nej, men det, det finns ju alternativ Så sett och Vi kommer ju om vi gör en dålig match Mot Egefors så tror inte jag det kommer bero på Att vi Beidou är avstängd. Nej Och där sa du någonting Det kan ju vara den startmatchen för, för JJ Det har inte jag ens stängt på och det är ju inte helt orimligt Det kan, ska... bli, lite, kan bli lite baktungt På mittfältet i och för sig om skulle... Med, med, skulle... med de tre där skulle Simon Hedlund kunna få den rollen att du får in Bernasson samtidigt? Ja, jag lyfte ju hans namn här nu för 20 sekunder sedan Kim hände. Ja, Jaha, förlåt. Ja. <laughs> Och så är min egna lilla värld här. Jag har ja, ja. stressen på söndag nu, så han är ju helt inne i det. Säg inte det ordet. <laughs> nej, nej, men eh, sen en sak jag tänkte också på, det var ju att Johan Larsson gick av igår eh, med skadekänning. Där har ju man idag gått ut med att Johan Larsson är redo för matchen på söndag. Så det är ju ett skönt besked vi får med oss redan nu. Jag tänker mig att alla de här över 30, Johan, Sebbe, Hult och Frick, att de har nog rejält ont i kropparna just nu. Så det är bara att spruta i dem, alla tillåtna preparat som finns. För nu, det, ja men det är inget att spara sig till liksom. Det är väl, väl skitsamt om inte de kan gå ordentligt fram till jul. Det är väl, fan, nu gäller det att satsa allt här. Vet ni varför finska anfallare äter så mycket Alviron? Och den här har jag hört. Nej, Bara sätta mål. Ja, just det, den är <laughs> det nu roligt. På Diego tabellen. Hur ska vi se på det. Jag tycker det är bra för då vi vet om att vi kommer möta ett lag med kniven på strupen. Håller du med dig? Då gör vi till då mer, menar du? Nej, alltså det är klart vi kommer ju tagga till oavsett på söndag men Degefors, Djegefors de, alltså de gör vi ett mål så måste de gå framåt de normalt Det är fördel, sett förstod. ja normalt sett kanske hade vi spelat den här matchen mitt i sommaren så kanske de ah fine 1-0 i röven mot Elfsborg. Det är inget katastrofresultat. Men på söndag kommer de, de de är tvungna att ta poäng mot oss på söndag. De behöver ja, väl inte. gå framåt vi är 0-0 redan faktiskt Och det är det jag tror är det positiva här Att ett kryss är inte gott nog För Degenforsen den här matchen Och det är ju det som är vår fördel ja, Då ger vi vi till dem Och kontrar och kör så det ryker Så kommer det allt lösa sig, ska ni se Lite det som vi gjorde, det var väl mot Sirius Det, vi trodde, det fick dem att tro att de var bra Men sedan kunde vi utnyttja misstagen Det tror jag faktiskt är en ganska bra matchbild Att kunna få på, på söndag för det är ju det där med lagen som kanske inte är lika bra Det är ju väl där vi inte kanske inte alltid levererar Men med allt runt omkring Och allt det som vi fick med oss skott här från Blåvist Så tror jag väl ändå att det är Någonting som borde vara positivt Ja, det är en stor dag på söndag Det är det Verkligen. Hoppas våra lyssnare har tagit ledigt på måndag Asså, alltså, du tror på sm på på söndag Nej men nämn inte det ordet Men jag, jag behöver vara ledig på måndag Oavsett, det kan vara skönt att vara hemma från jobbet lite ja. Om vi tar publikläge då. Det är ju äldsportsbiljetter inför söndag. Det är ju mer värt än guld i Borås just nu. Eh, vad, vad känner ni inför det? Ja, men det är väl kul att det är tryck på biljetter mot Egefors. Tackar fan för att man köper borta årskort och årskort på hemmamatcher redan i januari. Jag har nog aldrig varit så här rädd att ta bort mina kort. Jag nej, jag känner samma, jag känner samma. Men, men, du, men brukar du tappa bort kort? Liksom? Nej, och... nej, men just nu tittar jag i plånboken Typ varje dag, bara för att se att Svenska tappar bort korten Ja, nej, men jag är likadan Man är ju livrädd för att inte För att man ska missa något här nu Det är likadant så här när man känner sig lite hängig Sådär att, jag tänker inte bli sjuk nu Man biter ihop Det går ju inte Det går ju inte att missa de här matcherna Nej Ja, ni satt diskussionen här kring att man borde öppna hela knallansläktaren och man borde utöka kapaciteten på älvsbörsläktaren. Ni har hängt med detta. Jag har läst lite om det och vad jag, så vid jag förstår så tog vi in mer folk på älvsbörsläktaren än förr, men det gör vi inte längre. Nej, det har ju varit upp mot när renan byggdes och sen så har det minskats till 3500 och nu är det ner på 3000. Det här var faktiskt så att Malmö-matchen i år, så släppte de bara in 2700 supporter Och när vi mötte åt i guldmatch eh, 20 och faktiskt Djurgården också 26 åt 2012, då öppnade man ju Knalllandsläktan så det var ju bara borta sektionen. åt var det faktiskt så att då hade man äldsborgare inne på borta sektionen och så satte man åt supportrar liksom i ett hörn med ett plastband runt tror jag. Ja, jag minns ju detta. Jag var med och styrde -fot på Vi hade faktiskt Tifot, knalladansläktaren då. Vi hade ju Tifot runt hela arenan. Så då var jag med och hjälpte till att styra upp det Tifot där borta. Så då står jag och snackar lite mot Vila Bergslacken där. Mm. De tyckte det var himla kul att få se guldmatch. Ja, Särskilt det... sällan man får se en guldmatch i lejvet, Men man, man, man kan ju notera att det finns supportrar nu då med den här situationen som känner att vi inte släpper in så många älskarare vi kan. Och att det finns liksom ett... Ja, men en liten förtroende, ska jag säga, men man, man, man vill ha in fler äldspårer och man ser att det finns tryck. Så där kan vi väl ändå bara säga att vi hoppas att så många äldspårer som möjligt kan och får se matchen på söndag. Mm. Ja. Nu när vi har haft så många år där vi har pratat om att blik inte kommer och sen nu när vi kan släppa in men inte vill, det är också en konstig retorik måste jag ändå säga. Det är, det är lite surrealistiskt här att sitta och prata om det i podden, för vi, vi, vi kan ju bara spola tillbaka några månader och då satt vi ju här och... Och gnällde och letade lösningar och drog alltid i långbänk kring publikfrågan. Nu, nu behöver vi, nu är det lite tvärtom istället, nu är problemet att eh, inte alla kommer in på arenan. Ja, det, det, först efter jag att vi skulle minska kapaciteten, nu börjar vi bygga ut älvsbro istället. Ja, jag tänker att man, man kan flytta en del av Ålgårdssläktaren och bara sjuva på den på älvsbro på något snyggt sätt. Jag är ja. ingen byggnadsingenjör men det är en tanke. Yes, det var det sista i körschemat så Säger ni, ska vi spela lite terra Och så släpper vi här Och så ser vi fram emot sen då Ja, och nyut nu alla älvsborgare Av det vi har framför oss eh, Och det vi har gjort i år Fan, 20 segrar på 28 matcher Det är en helt sjuk säsong vi gör Njut, för fan Att vara på stund Vam Jajamän Vamos, vamos, vamos.